اعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنوا <تصفيق> ان <إننا> بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه الله <اللعجل> جل جلاله د دې اهل مکه او د ازمائش بیان کړي د دیبا نے مونږه ازمایش کړی دی څنګه چې مونږه ازمایش کړی دی په خوندانو د باغ باندې د خوندانو د باغ کیسه اجمالاً وره خوندان د باغ څوکونو مو وزیرینو مختلفي کیسې ګرګړي هوار حال یو مختصر واقعیا بازی مفسرین سرین وای چې مسلمان سړیوو د یمن د سناال او چې کله باید د خپل باغ میوي کټکولې نوغریبانو ل ډیرره سهونه راطلب هم عاددو لپ عام تر خلک مټ شو نو غریبان را یا وږې سپنی پوکه را شي یا قربانی کې غریبان را شي نو بعضې کلخ یا د غریب سه الله ورکی فصل ورکړی دا الله مال دی غریب د الله بند دړي کې وا چولراغه نو ور د کړو دته به ډېر ورکړو او چې کله دې و فاده شو د دې ځمن دتو وارسان شو ندی بیا و چې عيالونه کثیر او مال قلیل عيال زما ډېر او مال زما لګ دې نه له حاضر د پوکراو حق منګ او دې ترتیب ځا جوړ کړي چې باغ شوکو نو سار وختي بلاله شو یانه د غریبان خلک به په خوب باندې پرتې خرړيږي وخت ا موږ بلل شو نو وختي وختي کې به باغ خوشو کونه هیڅ خبر نشي او بیا مخ په چې وکړ درا او کېږي هغه سچي الله کوي ورکه یو مل او اخلی مل نو دی سارو وختي تیاری کې روان شو او یو بلیوازو نو برکلو چې سائیوانو زی بس او زی پاس ہے که باغ کٹکوه نو زی چه وقتی لال شو نو یو بلیو پاس او او وختي وقتی, وقتی تیاری کی ودل او چکل باغ تا ارسی دلنو باغ اللہ تلا دا سکره و کسریم سنگ چه دا شپتو رئی ندغه څه صاحب مصیبت په الله راوستوی او ورو بالکل د تکی تورش په بشانته پزمک اپرو یو ګلاول دې خبره کوي چې یار الله تعالی څخه غلطه شوی او کو څنګه چل با خو نشته هو چې غلط تحقیق کو خبره به له مګړه نه پته ولګی را چې باه اغه الله نو دغه وخت کې بیا دګي چې کم قصدي ته ویلو کمرو چې دا سه مکه وای ګوره چې کم بهتريم کسو او خيار قصو د بلار په ژوند ته وای دا سه مکه وای ګوره بلار چې سکول لاغه کار دي نغاو ته ویتاه سما نو وی چې ګوره تازه الله یاد کړه الله یوسف د باغ کې او کې دا سه مکه وای چې د پګرانو حق منل وس خیال هم د بخت تلړ الله سبحان ربنا بهر حال دې په خپل ظلم باندې ملامت شو او بیا یو بل ملامته کوم یو به دا توبل وې دا تا او بهر حال ټول اعتراض کو په خپل خطا باندې او په خپل جرم باندې بهر حال خو اجمالی کیسه او پرسي تشریح د آیات او هغه سرسره د نوکتو تفصیل ان نه بلوونه هم کمه بونه الله موږدي باندې داسې زمای شو کو سن چې مونږهغی باند کړ د لی مکو باندې روییا خو آزمای شو په دی کې چې اللنیمتتو مغییت ورکړه او ما له ولا د او جا داسې مدی ته ورکړه پهغې یو مزمای ش راغې وام غستو په اهلی مکاو باې آزمایته دی دین بیمواو. چه کم کا پیرانو اللہ تعالی آغا نیست نابود کلو بیا واپس اللہ تبا دیشو او بازو مفسرینو آغا دامت لفغس دیدی چې سنگا دی اللہ محروم اگلو ابتلا پیرالا ابتلا کې فیل شو محروم شو لذا سي اهل مكه باندې و کاله مسلسل نبی اسلام بدعا کړي واه پاغي باندې و کاله الله جل جلاله اوزمائش راوست نا غيوم محروم او ديوم محروم ن تشبيه پدې کې را ان بلوناهم کما بلونا او دې ما خبر او نقطه الله جل جلاله اوزمائش او کوم امراولې لکه مثال ورک دالمکاو پورا کوم او الله ازمایش په افرا د امراولې په کس نیو لکه مثال ورک د دې درې ورونو د دې درې ولکانو ما ازمایش د الله په پورا کوم امرات لېشي او په یو پر نیم باندې مرات لېشي او بلا دا چې ازمائش دا سنت الهی دیدارازی دنیا دیدارولی امتحان انسان بانده ازمائش اغا ضرور برازی خوچا چه ازمائش کے پاس شو اللہ والا نعمتونمور کی نعمت والا سیوا کی زکچا شکر و باسو صبریو کو الله جل اللہ جلال حوات نیمتو نورگی او چا چی دا سیونکلو ناغی محروم شی سنگ چی اصحاب الجنہ اغا محروم شود خاوندان دا باو این نا بلاو نا هم اللہ اوی منگ ازمایش کرده ده ده احل ماں کاؤ بانده کما بلاو نا اصحاب الجنہ سنگ چی منگ ازمایش کرده ده ده این پا خاوندانو د باغ باندن اذ اقسمو لیسرموننها مصبحین پا اغ وقت که چی دی کسمو کو لیسرموننها چی خامخا کٹ کئی بدی باغ لرا مصبحین پا سبا کې سارو وقتی کې به کٹ کئی نگورا دینیت غلط نو که اشکار راشی چې نیت باندې خو الله حدیث کې رازي نبی اسلام السلام فرمای زمو امت نیت د ګناو کې نو ګنا نه لیکل لیکي او کو ګنا پری دي نو الټه نه لیکل لیکي د دې خو نیت کړو نو الله څنګه ځور خبر ځای ده نو ګر ایو نفس نیت یو کلک عزم ده چکه کلک اعظم د ګناو کې او بلکې دی هو ګنا شروع کړه چې هر وخت په پاسه روان روان شو وخت دی ګناه وکړه شروع نو کله کله انسان غند نیت کړی او ګناه شروع کړي اگر چې ګناه شرته انر ته انر سي والله جل جلاله په دغه غند نیت سره شروع نه په دې ګندکار کې چې صرف ابتداي کړي دا یا غیر طرف تروان دی اللہ جل جلال ہو اگا انسان آغنا اللہ تلاوت سزا ورکی نو دی گندن یه تم او سره آو سرا و سرای شورو مکلو کلک نیت سنگو. دلیل پیده قرآن نسته از اقسمو قسم لیسر مننا لام تاکید دارنگی نون تاکید قسم خام و خادی کټ کٹ کئی نو دا دی, دی وجی اللہ سزا ورکا او رنگی ولا استثنون اودی انشاء اللهونه یو معنا ده اولای استثنون ډریم معنا ده چې دی استثنا د حق د پکراو نکړه ده او نو چې د غیسبه دی وباس وی زبا او ټول پټول بکٹکونو چې دی پزان باندې پویګ نه شه و مونږ کړه سالم سی محفوظ را رسولی لله پرمای ولااست سن دایات ساته دي فصل دوران دي زمیدار له الله خب سل ور کی هو کدن سوک دري و کی واळी نو بدبانې ډېر لږه لکه تند درځي په غورځي کی خبر ده اندل کنه تندر ثاني به کار ینه دوه گی شوست الله خدای پاک شپک پر شو تلر کنه کنه تا نه چا یوږي نه کم تندر مصیبت را پروت کمی کی نا د پیغمبر بیان دي چې کمی کی نا زیاتی د خدای بیان دي چې کمی کی نا. ودې د ځان دښمنۍ په دغه یو کډه باندې یا په دړي ووګو باندې یا په یو کیلومترو باندې د ځان دښمنۍ خبر زې ان دره نو نن کميږي پیغمبر وې نن کميږي بس د خدایو د پیغمبر د خبرې نه برسو مونږ د چا په خبره باندې کې ان کوښته را خبر الله پرمای وي الله استس نون دې د سناوی نکړه ان شاء اللهونه بیا مطلب دا غي د حق بیانونه کې به هرال شی به وشوکاو خدای غي حق په پټی کې پریدو ناغی چې راشي غي ته په خپل حق شي ملو شي نو دا غلط نیت سزا چې کلک نیت یا ازمی دا اوسګه تفصیل لیکای کې زم همسته وي وسوسسته وي خاطرسته وي بهرحال سزا په هغه وسوسه او په هغه نیت باندې را چې هغه کلک پیودل ته د کلک والی دلیل شته هیڅ کار نه لفظا بها عليها بهرحال فتوا په دی باغ باندې طائفن یو چکروهونکي چکر والا ځل بالکل هغه زه دې یا اور پی نازل که یا سیلی پی اللہ راوستا یا بلا پت پی را راوستا خو بلکل اگا پت پیدا سے او گرزی دو لگتا سو خیال کری دیگا نمو نه با خواہ خو با اولادو دیخو بلکل زمکی سراموار که اسرے لمبی والا مرض ہونتا کی برا گا سرخی وزیدہ سوائی بلکل او گرزی اللہ پرمائی فتفا فاعلی او گرزی دا پده باغ بانده طایفن یو چکر و هنکی عذاب تاویدون که عذاب نر رب بکا دا جانب در افستانه او رو او او حضرات چیسو و هم نایمون اغی بیغم او دوی خونیت کرو اده وقت او دشو جیر سار بو اختیزو نا اغی او دو باغ سره د قدرت معملش و رو آ. اور پیراگے اور پاغبہ نیچے کرو وہ بلکل سیکھ سکارے کرتورش پی پشاندے نو اللہ جلال جلال ہو فرمائی شیعہ آغا بیلکل دیو دو وهم نا ایمون او دیو دو دیو دو پیسکو عذابی پیراوستو نو فأس بحد اگر زید دابا فأس نو فأس بحد کس زید دابا کساریم پشان د تورش پی کلیل الاسود کلیل المظلم تک تور که اللہ جلل جلالو ویسودو ختمی که نو بہرحال دیکھو خبرنو نو فتنادو دی یوب التعواز ورکو و وقت دا سباکی مسکینان لو دو بیغم پکیران و غریبان لو دو دیو بلتا آواز ور کالکو وی پاسی چی اوزو دی باخت بسی انی عدو علا حرسکم آواز سبر که قرآن داگه نکلوم کلده دی انی عدو دا چی وقتی وزی انی عدو وقتی وزی علا حرسکم پا دی خپل بانده باخت پل بانده این کنتم ساریمینا کچریه تاسو د دې د میو کټکون کی اراده مې مسکیرانه نزان بچکوینه بس پاسه دانګې نفنت لقد لال وهم يتخافتون اوله دا غی نه خبر هم ذکر کی جپټی پټی خبرې کول کورونه خو شاک نو خبر هم دا سپټی پټی کول چې تغریب راویخ نشي زکه چې یو غریب راويخ شو نه بیا لاکه خبرې خبر زان دا لګا نو د پټې پټې خبرې او بل سره کوی چې د غریبانان پزان پوه نه شي او مونږ اوضو د باخت طربط ته لاړشي. هم تخاپتون دا پټې خبرې کوې سو الله بیان کوي اصل وجه د د دا او نییت د د دا چې الله ی د خول نهلی اووم دا چېهیر ګز د حل نه شي په دی باندې د باخت ته. الیوما نند رس پرزد کټ کې دو علیکم پتا سو باندې یو بل ته د پټي خبرې کو چنند رس پتا سو باندې داخل نشي مسکینن یو پکیر انسان یو غریب انسان نو وغذو او دی وختي لاړل الحرذین عازمین علی من ائے الفقراء دی اعظم کړو او کست کړو پمنکولو غریبانو باندې قادرینه اودی په خپل ګمان کې دا او چې قادر مې مونږه ان شاء الله جوز نو بس دیبا یعنی ان شاء الله غنو بیل او جوز دی پزان پوی نکو اپټ پټاو زو نو بهر حال دی راتلنی شي نو په خپل ګمان کې په دې دا ګمان چې مونږ بدینه دا شی مستقل کور دراړو بهر حلل فلما راوھا هر کله چې اول د دې باغ وی لري د باغ د پزمکې پروت سوزې د لسانګي نو قالو تیار وختي تليو نو قالو اننا لذاللون د وی موږ نه هلار غلطه شوی د باغ فونیشتل دل دا لار مو غلطه کړی دا تیار دا باغ نخ کاری نوی تحقیق کو پټی مټی څړې ګرځا پیروګوري شهر دې خو د چا پټه او اخوا د چا پټه چې وی کتل راوی کتل معلومه شو چې دا زمونږ باغ دې پزمه کله کړه خشاک پروت دی نوی بل نحنو محرومون بلکې مونږ خدای له طرفه محروم کړی شو یو با خوته لراغله چ پښې وره موخه د باغ نا محروم کړی شو قال اوستهم لم اقل له دي يور ورتن سييت كره جورا داس مکا دماغ کي نه پوي ڪريو چي داس مکا واي اودا شي بتا سول نقصان درگي هودين نمنل بعد دي تيم کي كشر د مشرق خبر نمني نريټ ڪريو خوش خبر اندر <تصفح> نو دا که زه پوخ پو غنی او پوې غنی ټکرې د دیو جنو خلنګ ته موږ تجربه شي کار یو لین کې چې کوم خبره کې نه من لیکي نقصان نو قال اوستهم ويا بهتر د دینا باکل کې د دینا بهتر او ښار انسان او علم اقل لكم ايتوس تم نو ویلیکم وحکتا سو اعظم او کچې ردیته نور وری بنان محروم او تاسو تا نو ویلو لولا تسبحون تسولی تسبین کوا الله نے یادوائے الله توبہ نو باسه د دی دا کم نی تم چکل دے سیر غریبانان ب من کو او باز لولا تسبحون ب معنی هل لا تستسنون تسولی استثناء کوا دا غریب حق اولی نو ور کوا تاسوتما تا نو چې دا غریب حق ور تاسو که سمونه کول چې نن ورک تاسو ته تا ما اگټائم ویلو انه پات شورا خبره چې استثنا په معنا تسبیب په معنا د استثنا نو مپسرینو یو نقطه ذکر کړې ده چون څنګه د حق چې ورکول شي فکر دا نو دا د پاره د الله د عظمت او د پاکي ورکول شي دا, دا الله پکې انسان منی د الله د عظمت اقرار کوي نو د دی وجنه دیسکې ماشاءالله وزروي الله لا د الله غری بنانو له حق ورګي نو د استثنا نه تعبیر د دی وجنه په مانا د تسبیحون وکړه ځکه دغه استثنا د مال دا چ پکې تر کول شي دا د الله د پاکي د وجي چې الله قادر غني په دې مال کې د حق غني پاک ذاتي غني نو د دی وجنه په دې معنا وای لولا تسبیحون تاسو منو میلی جدا الله پاک او من الله پاک زتمنه د الله غریبانو ته دغی حق ورکه نقل کوي دی سبحان ربنا باقی ته رب زمون لرا انا كنا ظالمين یګینه نو مونږه ظالمات اعتراف ابتلاء اغه ابتلاء او ازمایش چې پاږی په څیر که حلاکه تم راشي ابتلاء الله سنت الہی دی دی لنر او لکه لنکل د پر د عذابی کله پر د عبرتی او اغه ابتلاء او ازمایش کاږي پسې حلاکت رام شي او بیا انسان توبه وباسي دا الله تلا انسان له ادب ورګیچې دا الله جل جلاله حسره د ادب معموله پخپل مال کې ځان دمدنه چا راستا دي دیسو کله دیسو مره تدبیر جوړو او اخیری لاس سره له خالی ولي الا دې تخدل چې دا مال ستاسو سو په تدبیرونو باندې نه دی دا د الله په پا قدرت باندې دې چې کوم شپتاسو ټوکلا چې د شپې بزو او کوم شپتاسو هغه سبب د پاره د محرومتي او ګرځاو ام اکش اک په الله جلال هو ساسو د پاره غضب ذریعہ ګرځول الله جل جلال هو قادر دې الله کولی شي نو بهر حال هر اغاز مایشتی اغیب سی رستو توبرالا. نو دا از انسان د پر رحمت شو. دا غد پر عدب شو. دا غد پر تعلیم شو. دا اللہ جلل جلال ہو طرف نه. اپنا. نو فا اقبل بعضهم علی بعضی تسائلون. نو بازی. فا بازو باندهی. متوجي شو یا تلا و چې یو بلې ملامت کو یو بلې زړ مرتا ته ما دا خو تا دا خو دې تک چې کار سم شي نار یو برې تا وې دا ما او چې کار وان شي ما خزم پیاله ما ته کینو دا, شوی دا ما ته شوې ردنه او جره ما ما ته کړی سې دا وی شو دا تې شوېره ابردن بار 550 تکای دروای د نقصان په موخه باندې یو 550 ساتي وبيا يويدا تا بلويدا تا فاق بل بعض و ما لا بعض يتلا و من قل يا بارحال مسلمانانو دے الله نه امید سات د الله نار حالت کې تمس امید ساتل پکار دي نه امیدینه د تو توبه واستغفار پکار دی او د الله تعالی نه امید ساتل پکار دی نو بهر حال دی وې چې حالات زموږه ان كنا تعيم سرکشي کوله چې موږ د غریبانانو حق منا کوو موږ له صرف بل حق هغه تل پکارو اسا ربنا ايوب دلنا قریب دې رب زموږه چې بدله کړه کې موږ ته خيره منها به تر دې باغنه ان الى ربنا يقینا موږ جو الى ربنا خپل رب ترپتا راغبون رابط ساتو مین ساتو پاپ وګه چې الله بمونتا عفو کوي امید ساتو داغه د عفو داغه توبه کذالک العذاب یا مطلب دا لیک العذاب الله پر مې اهل مکه او دارانګي عذاب دې څنګه داهل کذاب شو دارنګه عذاب بمتا ست یا کذالک العذاب الله تعالی د دې واکی نچول او خلاصه یا نه چې ګوره د الله پرماني مکو الله چې کوم احکامات مقرر کړی دي داغه اتباع کوي ورنه کذالک العذاب لمن خالف امرنا فی الدنیا ولم نؤت حق الفقراء درنګ عذاب بچوینسان زمنګ د معاملې اللهینه پرماني کوي او دا غریبانو نو حق نو ورکی نو عذاب به بیا درنګي او دا سکه ول عذاب الاخرته اکبر او بیا عذاب د اخرت ډېر لوی دی لوکان یو کاش چې دی پوهید د خلکو لما مخالفو امرنا نه دی به زمنګ د حکم مخالفت نکو ځکه د الله د حکم اتباع سراسر خیر دی نا زکاة نقصان نه خلکو خود ده خلقوزه انتدا نقصان ناغلے پتن نلی دالا ده حکم اتباع سراسر خیر ده باقی کې نقصانو نشتا نباہرحال دیزه سرا واقعان سرطاو رسی واقعان که دیر سبه گونه دی نعمت که غالی چه نکمت تی جولنشی عذاب تی جولنشی نو شکر و وا چې مال کې د براقت راشي د غریف حق ممن نه کوه او مثبت پسې توبا استغفار او الله تروج کو واقع کې یو سبق دی او ابتلا کې را لا را الله تروج کول په کار دی. او دله ننسال په کار دی چې د اززمایش نه انسان بچ ان نه بالاو نا هم یقی الله تعالله پر معی چې ان نه بالاو نه هم ی کل منږز معش کړی دی کما بلاو دی کم بالاو یکنل منږز معش کړی دی د لی مقابان دی په ما لو پاله د پیزت سردي ته منیمت وړې دا دابل قره د ازمائش څنګه چې دا غي د باغ لپاره باو یا دمنه چې که حد باغ غیر اغلو او په دې باندې د باغ نه محرومه شو کما بلاونا لکه سنج چې موږ ازمائش کړو اصحاب الجنه په خاوندانو د باغ باندې اذ اقسمو باغ وقته جای قسم نو کړ لایศรี منحه چې هم خا کټکې بده باغ لرا مصبيحینا په صبح کې وقته صبح کې داخلي دن کې ولا یستثنون او دیتنه هغه لرینکه داږي بیانې اونکو د حق د مسکینانو چنه دا ورکو یا ان شاء نو دا یاد ساته فصل کې چې کوم حق یې کې ډيري کمې کوتاي کی مثلا جوار دي اسپینش نه اسپینول ولا کومودي اګه حق د الله کمکی کې ورنک د شترشن ولا ولا شي حساب نشي کوټ دغه غانو لروړي اګه کې وګي حساب نشي چټل رول یا له حساب نشي حالانګه د زمکه نشي کوم شي روزي توای کی څنګه اجانا چتريشروشې ناګي ګور د سومره حق دلته پاتش اسبنولو ولد رمه ایسهغه غوي خبر ده نه ناګي ورمکي دغه خیال هغه ساتل پکاري چې د الله حق پروب پروخ کلي شنو بیا چې کلیو پکیمنه کیږي چې چی چی پکیمه ننکي الله خپل حق بیا رانګي هغه ستېشي لکه دې واقعيات ته اوره دمال دلن نعمت غنل په کار دیره د خپل کسب سمره غنل پکاره 在这里那就 اقسممون لا يصمون لها مص بهين ولا يستثون ف فها چكر ودي باباندي تورا تووشدي باباندي طف يو چكرهن ک انزاف دور م رب کا د جانف د رستان پغبره هم ف حال کې غریبانان چېنا مونونه اودو نفاس بهتو جرز د دا باغو ك سر فشان د تېطورشبي نفض لنا دودي جااز ورقي ي اوبل حال کې داخلیدونکو په وخته سبا کې نو اوواې او کوې اودو دا چې وختلار شه الله هرې کوم فصل خپل ته انتون سااری مینا کچری تاسو دی ل سااری می نه کټ کوون کې نوف ت دفودې لاړووه هم په داسې حال کې دویچو یا تخافتونونه پټی پټې خبرې او بل سره کوي دی دپه الله د خول نهلیما دا چې دایر داخلو شیر کدي باندې علیوما په د غرض د کټایه دا چې داخل نشي د باختہ پدارس علیکم پتا سو باندې یو بلته وي مسکین یو مسکین او غریب وغدا والله پرمای دی وستی لاړ لا هر دن دی اعظم کوونکو او اعلی هر دن پمن کول او د غریبانو قادرین دي قادر دي باندې خو خپل ځان کی الله جنا ټول وخت چې لګ نو کې نو بیا بدلال لا ټول وخت خبر ده انت نو فلم ما فزحر کلا را او هاچ دی اولد دا باغ لرا نو قالو ویدو یو بلتا ان لازالونا یکین و نمچی و خام خامنگا لتکڑی دا لاری لرا نو تحقیقی و بالامات و بیقتل پتو لگی دا چنلار نبی خبر بدل بل نه بل نو بلکه مونچيو محرومو لا مون محروم کئ شيو باغنه نو قال اوستهم يو بهتر د دوی هغه افزل د دوی او خيار د دوی نه علم اقول لكم ايمات تس تنو ولي لولاتو سبحون تاسول پاکي د الله نه بیان وای چې د الله د پاکي خیال اوسته او د مسکینانو حق هغه د ابا سه نو قالو او دوي سبحان ربنا وی خو بیا تم تلو خبر ده انده اوت لولا تصبي هندي وبي سبحانه ربنا سبحانه ربنا باقي درب زمون درا انا كنا ظالمين يكنا نو غ ظلم كون کي پمنه کول د حق د غريبانو د توينا على بعضن بعض نور باند يتلاومون چيو بلي ملامت کو نو قالو رې دوی یا ولنا علا کدم لراه ان كنا تاغینا یک نو مونږه سرکه شي کوم کی زیاته کوم کی پمل کول د حق د فقریبانو باندي اسا ربونا قریب دے رب زمونګه ایو بدل لنا دا چه بدل کی را کی خیره منها به تر د دی باونه وګور چلو اونته کی الله تعالی باندو کو شي دې دې شي دې کولول چا جوړو اوس یو را پیدا د دې خبره راګي بیا بګي خیالو ساتو او چې څه زه وسکلا اخيرا بهتر د ان الى ربنا یکنا مقبل ساتون کیوب په د کې او جن احمد دا غ کلالک العذاب الله پرمای کلالکا اومد کرانګي العذاب و عذاب دې جانب د الله نه د هغه جاده پر مخالفت کوي حکم د الله نو په دنیا کې ول العذاب الاخرته او هم عذاب د اخرت چي دي اکبر دې دې لوکانو یالمون کاش دې پوي دې نه دې اهل مکوبه او دې خلقو به د حکم مخالفت نه گو رب العالمين ولا ان بتل المتفق وصلاه و سلام علی رسول حميد ولي يوسف الجمعي اللهم اهدنا وهد بنا ويا الله سبن من اهتدى لمذين من الليما صنع في ذرات المسكين